דברי הימים א', פרק כ"ט ויומר דוד המלך לכל הקהל, שלמה בני אחד, בחר בו אלוהים נער ורך, והמלאכה גדולה, כי לא לאדם הבירה, כי לאדוני אלוהים. וככל כוחי החינותי לבית אלוהי, הזהב לזהב, והכסף לכסף, והנחושת לנחושת.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 כיקרים חמשת אלפים, והדרכונים ריבו, וכסף כיכרים עשרת אלפים, ונחושת ריבו ושמונת אלפים כיקרים, וברזל מאה אלף כיקרים. והנמצא איתו אבנים, נתנו לאוצר בית אדוני, על יד יחיאל הגרשוני. וישמחו העם על התנדבם, כי בלב שלם התנדבו לה' וגם דוד המלך שמח שמחה גדולה.